Wir lösen sie, mir, Das Warten auf die Frühlingsferien hatte sich für Julian, Dick und Anne in diesem Jahr richtig gelohnt. Als die drei nämlich pünktlich zum Osterfest in Kiran eintrafen, war das Wetter für Ende April bereits so ungewöhnlich warm, dass sie Georges Vorschlag, nach dem Osterfrühstück zum Anbaden an den Strand zu fahren, begeistert zugestimmt hatten. Voller Vorfreude auf einen sonnigen Tag am Meer saßen sie am Ostersonntag im Felsenhaus am liebevoll gedeckten Küchentisch und verputzten ein gigantisches Frühstück. Lecker! Mhm. Oh, wow! Das war mit Abstand das leckerste Osterfrühstück, das ich jemals verdrückt habe. Oh, oh, ja. Danke, Tante Fanny. <lacht> war mir ein Vergnügen, Dick. Ich freue mich, dass du satt geworden bist. Ach, satt ist gar kein Ausdruck. Ich wette, ich kriege für den Rest der Ferien kein Bissen mehr runter. Die Wette verlierst du. Wetten? Das wäre auch schade, Dick. Dann müsstest du ja auf den besten Lammbraten der Welt verzichten, den Tante Fanny für heute Abend vorbereitet hat. Lammbraten? Mhm. Ach wie gemein. Ich liebe Lammbraten. Keine Panik, Dick. Wir fahren jetzt zum Strand, dann laufen wir ein paar Kilometer, danach schwimmen wir eine Runde und ich wette, dann hast du heute Abend wieder Kohlendarm. Ja, und diese Wette gewinnt George. Ach, wisst ihr was, Leute? Ich, ich glaube, es reicht vollkommen aus, wenn ich euch beim Laufen und äh, beim Schwimmen zugucke. Ich habe die gute Seeluft hier in Kirin vergessen. Die macht mich immer besonders hungrig. <lacht> Na gut, dann können wir ja endlich starten. Mhm. Sollen wir dir noch schnell beim Abräumen helfen, Tante Fanny? Ach, Nicht nötig, Kinder. Macht, dass ihr loskommt und genießt den schönen Tag. Äh, ja. <lacht> Seid ihr wirklich hundertprozentig sicher, dass ihr den Ostersonntag am Strand verbringen wollt? Na klar. Das tolle Wetter muss man noch ausnutzen. Oh, genau. Oder spricht irgendwas dagegen, Onkel Quentin? Nein, nein. Ich wollte bloß noch mal darauf hinweisen, dass ja heute Ostern ist. Und darum wundere ich mich ein bisschen, dass ihr dieses Jahr noch gar keinen Blick in den Garten geworfen habt. Also wirklich, Vater, an den Osterhasen glauben wir schon lange nicht mehr. Natürlich nicht, mein Schatz. <lacht> Äh, Timmy scheint das allerdings anders zu sehen. Es hört sich ganz so an, als hätte er irgendetwas im Garten gefunden. Aber bestimmt keine Ostereier. Nein, bestimmt nicht. Trotzdem kann es ja nicht schaden, mal kurz nachzugucken. Ach, ja. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Dick, oder? Hm? Timmy hat wahrscheinlich ein Kaninchen gesehen. Oder vielleicht doch einen Hasen. Ja, ja aber klar den Osterhasen, der mal eben schnell ein paar bunte Eier für uns im Garten versteckt hat. Oh, Schokoladeneier mit zart schmelzender Nougat-Füllung. Oder diese, diese kleinen, diese kleinen leckeren aus Marzipan. Ach, Dick. Okay. Die gute Seeluft scheint bei dir sogar im Haus zu wirken. Ich will ja bloß sicher gehen, dass Timmy sich nicht den Magen verdirbt. Schokolade ist nichts für Hunde. Echt rücksichtsvoll von dir, Dick. Klar. Na los, dann retten wir Timmy noch eben vor einer Magenverstimmung, bevor es auf zum Strand geht. Sag ich doch. Vergnügt liefen die vier hinaus in den Garten, um nachzuschauen, warum Timmy so aufgeregt bellte. Auf dem Weg zu dem großen Holunderbusch, unter dem sie ihn endlich entdeckten, hatte Dick ziemlich genau aufgepasst, ob nicht vielleicht doch das eine oder andere Schokoladenei im hohen Gras versteckt war. Leider ohne Erfolg. Ja. Timmy, mein Süßer, warum regst du dich denn so auf? Na komm, sei ein braver Hund. Zeig mal her, was du da gefunden hast. Das ist ja eine Taube und sie scheint verletzt zu sein. Warte, er nicht anfassen. Tauben können Krankheiten übertragen. Sie werden nicht umsonst die Ratten der Lüfter genannt. Das ist doch Quatsch. Guckt sie euch doch mal genau an. Die ist unglaublich süß. Ja, aber... Ich glaube, ja. die Ärmste hat sich den Flügel gebrochen. Sie kann sich nicht bewegen und wahrscheinlich hat sie schlimme Schmerzen. Sie braucht auf jeden Fall unsere Hilfe. Eben, los. Na klar. Aber also Aber ich persönlich kenne mich nicht mit Tauben aus. und ähm, Ich schätze mal Dick und ihr beide genauso wenig. Ich schlage also vor, dass wir das lieber dem Besitzer überlassen, oder? Äh, Besitzer? Was für ein Besitzer? Ja. Also ich weiß, dass es Hundebesitzer gibt, aber von einem Taubenbesitzer, das habe ich noch nie gehört. Außer es handelt sich bei dieser Taube um eine... Ich werde verrückt. Julien hat, hat recht. Diese Taube hat bestimmt einen Besitzer, denn das ist eine Brieftaube. Guck doch mal genau hin. Hier. Seht ihr den kleinen Metallring um ihren rechten Fuß? Ja. Und das winzige Röhrchen, was da dran hängt. Da steckt man wahrscheinlich die Botschaften rein. Aber wer verschickt denn heutzutage seine Briefe noch per Taube? Mhm. Brieftauben werden hauptsächlich für Flugwettbewerbe gezüchtet. Und, und manche dieser Tauben sind richtig wertvoll. Wirklich? Ja, ich habe letztens erst in einem Artikel gelesen, dass ein Japaner über 160.000 Pfund für eine Brieftaube hingeblättert hat. So viel? Wow. wow. Auf jeden Fall wird in den Metallringen, den die Tiere am Fuß tragen, die Telefonnummer des Besitzers eingraviert. Stand auch in einem Artikel. Aha. Okay, na dann mal los. So. Ganz ruhig, kleine Taube. Ich will dir nicht wehtun. Pass auf. Ja. Hier, nimmst du mir mal das Röhrchen ab? Ja, na klar. Okay. Ich ziehe jetzt ganz vorsichtig den Metallring vom Fuß. So. Ja. ja du hast recht, Julian. Ja? Hier steht tatsächlich eine Telefonnummer drin. Was du? Und in dem Röhrchen steckt ein Zettel. Ha, Mann, das ist ja richtig spannend. Was steht denn drauf? Ja, absolut gar nichts. Was? Merkwürdig. Ist, ja, und, und der Geruch? Oh, oh der ist auch merkwürdig. Wieso? Der Zettel riecht ganz stark Na ja. nach. Zitrone. Der, der Zettel riecht nach Zitrone. Hm. Zeig mal. Oh, stimmt. Eindeutig Zitrone. Ach, genug geschnüffelt, Leute. Wir müssen jetzt sofort diese Nummer anrufen. Und vielleicht haben wir Glück und der Besitzer der Brieftaube wohnt hier irgendwo in oh. unserer Nähe. Ja. Mhm. Die fünf Freunde hatten tatsächlich Glück, denn kaum hatte George die Nummer, die in den Metallring eingraviert war, zu Ende gewählt, meldete sich eine Männerstimme am anderen Ende der Leitung. Archibald Winstons Freude darüber, dass die Kinder seine Brieftaube gefunden hatten, hielt sich allerdings in Grenzen. Er bedauerte, dass er keine Zeit hätte, Roberta persönlich abzuholen, und erklärte George nur widerwillig den Weg zu seinem Haus, das nur wenige Kilometer entfernt am Ortsrand von New Haven stand. Kurze Zeit später trafen die fünf Freunde mit der Taube, die sie vorsichtig in eine kleine Holzschachtel gebettet hatten, dort ein. Ein großer, blonder Mann öffnete schlecht gelaunt die Haustür. Ja, bitte. Winston. ich bin George. Wir haben gerade telefoniert. Ach so, ja, wegen der Taube. Richtig. Genau. Wir fürchten, dass sie sich den Flügel gebrochen hat. Und ich werde mich darum kümmern. Mein Hund hat sie unter einem Holunderbusch in unserem Garten gefunden. Sehr schön. Würdet ihr sie mir bitte geben? Ja, klar. So. Ja, komm mal her, kleine Taube. Jetzt bist du wieder zu Hause. So. Und bald geht's dir bestimmt wieder besser. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich muss nun leider wieder... Wie viele wieder Brieftauben haben Sie eigentlich, Mr. Winston? Wie viele? Warum willst du das denn wissen? Ach, einfach nur so. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der Brieftauben züchtet. Und ich finde das total spannend. Und Ihre Kinder finden das doch bestimmt auch. Kinder? Welche Kinder denn? Ich lebe hier mit meiner Frau und wir haben keine Kinder. So, und nun muss ich euch wirklich bitten, wieder zu gehen. Dürfen wir die Taube denn in den nächsten Tagen nochmal besuchen? Wir müssen doch wissen, ob es ihr wieder besser geht. Nein. Also, ich meine, das ist zurzeit ungünstig, weil weil meine Hi. Frau und ich, wir wir wollen verreisen. Aha. Genau, wir, wir verreisen schon morgen für eine ziemlich lange Zeit. Und deshalb ist es leider nicht... Äh wer wird sich denn dann um die Brieftauben kümmern? Also, ich wüsste wirklich nicht, was dich das angeht. Schönen Tag noch. Was war das denn? Ja. Klarer Fall von schlechten Benehmen, würde ich sagen. Schlecht ist gar kein Ausdruck. Das war hm. wirklich daneben. Ja. Ich meine, was bildet sich dieser unfreundliche Typ eigentlich ein? Tja. Ach, du hast recht, Dick. Dieser Mr. Winston war wirklich nicht besonders nett. Aber wer weiß, vielleicht hat er ja gerade irgendwelche schlimmen Probleme. Oh. Genau. Ich finde, er sah ganz schön fertig aus. So, als ob er die ganze Nacht nicht geschlafen hätte. Ja, das ist aber noch lange kein Grund, so unhöflich zu sein, oder? Und oh. es ist erst recht kein Grund, uns anzulügen. Hm? Was meinst du, Dick? Na, von wegen? Ich habe keine Kinder. Guck doch mal, was hier auf dem Klingelschild steht. Claire, Archibald und Molly Winston. Stimmt. Da ist ja auch eine Schaukel im Garten. Und an der dicken Birke lehnt ein rosa Mädchenfahrrad. Also das kapiere ich nicht. Warum will Mr. Winston nicht zugeben, dass er eine Tochter hat? da stimmt doch irgendwas nicht. Hilfe, Hilfe! Hört ihr das? Da ruft jemand um Hilfe. Es kommt irgendwo von da. Äh, hinterm Haus. Ja, hinterm Haus. Los, lass uns mal nachsehen. Okay. Oh. Na los. An der Rückseite des Hauses lehnte eine sehr hohe Leiter. Auf der obersten Sprosse stand eine kleine, rundliche Frau und schrie um Hilfe. Sie klammerte sich mit beiden Händen an der Dachrinne fest, während die Leiter gefährlich hin und her schwankte. Oh, da oben auf der Leiter. Ah, hallo? Versuchen Sie ganz ruhig zu bleiben. Wir helfen Ihnen. Beeilt euch bitte. Die Leiter wackelt zu so fürchterlich. Okay, keine Sorge. Die Leiter kann nicht rumkippen. Ja, wir halten Sie fest. Sie können jetzt vorsichtig runtersteigen. Das schaffe ich nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Doch, doch, das können Sie. Lassen Sie sich Zeit, ganz ruhig. Es kann überhaupt nichts passieren. Wir sind da. Ach, was habe ich mir nur dabei gedacht? Ach, ich hätte niemals hier hochsteigen dürfen. Ja, immer ein Fuß nach dem anderen. Ja, langsam. Sie ja. machen das toll. Hä? Nur noch zwei Sprossen und dann haben sie es geschafft. Ach, Herr Na, bitte. Ach, geschafft. Super. Bravo. Ach, vielen, vielen Dank, Kinder. Oh, ohne euch wäre ich dann niemals wieder runtergekommen. Warum sind Sie denn überhaupt hochgeklettert? Weil ich eine dumme Gans bin. Ich habe mir doch tatsächlich eingebildet, dass es ein Klacks wäre, die Dachrinne zu reinigen. Dabei habe ich glatt vergessen, dass ich nicht mehr die Jüngste bin und dass meine alten Knochen doch schon reichlich eingerostet sind. Na zum Glück waren wir ja zufällig in der Nähe. Oh ja, das ist wirklich ein riesengroßes Glück. Ich bin übrigens Gertrud Müller, die Haushälterin von Mr. und Mrs. Winston. Oh je, Sie Ärmste. Was, Was willst du denn damit sagen, mein Junge? Naja, es ist doch bestimmt kein Vergnügen für jemanden zu arbeiten, der so unfreundlich und schlecht gelaunt ist. Mr. Winston ist der liebenswürdigste Mensch, den ich kenne. Was? Dann muss er sich ja. eben gut verstellt haben. Ja. Also zu uns war alles andere als liebenswürdig. Und dabei haben wir ihm nur seine verletzte Brieftaube zurückgebracht. Roberta? Ja, Soll das heißen? Ihr habt Roberta gefunden? Ja. Kinder, sagt mir bitte, wo ihr sie gefunden habt. Äh, wir haben Roberta bei mir zu Hause in unserem Garten gefunden. Sie lag unter einem Holunderbusch. Und mein Hund, mir hat sie da entdeckt. Oh, feines Hundchen. Aber unsere Molly hast du nicht gefunden, oder? Molly? Ach, das wäre doch einfach zu schön. Ist das etwa noch eine Brieftaube? Oder vielleicht die Tochter von Mr. und Mrs. Winston? Ja, das heißt... denn Nein, nein, nein. Ja, was denn nun? Ist Ist Molly nun die Tochter oder, oder ist sie eine Brieftaube? Ich musste Mr. Winston versprechen, kein Sterbenswörtchen zu sagen, aber ich halte das nicht länger aus. Ja, Molly ist seine süße kleine Tochter. Nein. Aber das ist doch kein Grund zu weinen. Molly ist seit gestern Nacht spurlos verschwunden. Ich sollte auf sie aufpassen, weil Mr. Winston mit seiner Frau ins Krankenhaus fahren musste. Ist, ist Mollys Mutter denn krank? Nein, nein, Claire. Also, Mrs. Winston hat ihr Baby zur Welt gebracht. Oh. Sie ist übrigens nicht Mollys leibliche Mutter. Die ist gestorben, als Molly noch ganz klein war. Oh, wie traurig. Ja. Das war damals ein fürchterlicher Schicksalsschlag, besonders für Molly Das kann ich mir sehr gut vorstellen Vor zwei Jahren hat Mr. Winston dann die reizende Claire kennengelernt Die beiden haben sich ineinander verliebt und geheiratet <lacht> Molly hat sich immer ein bisschen schwer mit ihrer Stiefmutter getan Obwohl Claire sich wirklich rührend um sie bemüht hat äh, Die eigene Mutter kann niemand ersetzen, das ist völlig ausgeschlossen Da hast du sicherlich recht Als dann das Baby unterwegs war, wurde Molly noch verschlossener. Und als Mr. Vincent heute am frühen Morgen aus dem Krankenhaus gekommen ist, um Molly die freudige Nachricht zu überbringen, dass sie nun ein Brüderchen hat, war sie spurlos verschwunden. Hat sie denn, hat sie denn irgendwelche Sachen mitgenommen? Einen Koffer mit Kleidung oder so etwas? Nein, nur Roberta, ihre Lieblingstaube, mitsamt dem kleinen Käfig, den sie bei sich im Zimmer stehen hatte. Aber Molly ist nicht weggelaufen, niemals Wenn sie das Haus nicht freiwillig verlassen hat? Irgendjemand hat sie entführt, da bin Ach. ich ganz sicher Mr. Winston hat sicherlich sofort die Polizei verständigt, oder? Nein, eben nicht Ich darf auch mit keiner Menschenseele über diese schreckliche Sache sprechen Das hat er mir strengstens verboten Wieso? Verstehe ich nicht Ich verstehe das auch nicht Wenn Molly und Roberta tatsächlich entführt worden sind, dann muss Mr. Winston unbedingt die Polizei einschalten. Es sei denn, die Entführer haben sich bereits mit ihm in Verbindung gesetzt und ihm gedroht, dass sie seiner Tochter etwas antun, wenn er... Mr. James. Winston hat einen Anruf bekommen, kurz nachdem wir alles nach Molly abgesucht hatten. Aha. Und danach war er völlig aufgelöst. Und ich musste ihm hoch und heilig versprechen, dass ich mit niemandem über die Entführung spreche. Oh, ich... Wenn er erfährt, dass ich euch davon erzählt habe... Dann Na, machen Sie sich mal keine Sorgen. Wir halten dicht. Viel wichtiger ist, dass wir Molly wiederfinden. Haben Sie vielleicht irgendeinen Verdacht, wer Sie entführt haben könnte? Ach, Molly ist so ein liebes Kind. Ich kenne niemanden, der etwas Böses will. Ja, es, es geht ja wahrscheinlich auch eher um Ihren Vater. Fällt Ihnen jemand ein, der so sauer auf ihn ist, dass er seine Tochter entführen und Lösegeld von ihm erpressen würde? Wie ich schon gesagt habe, Mr. Winston ist der liebenswürdigste Mensch. Moment mal. Der alte Pete, der war am Boden zerstört, als die Winstons ihn vor einem halben Jahr entlassen haben. Und wer ist dieser Pete? Pete Hobson hat viele Jahre für die Familie gearbeitet. Er hat sich um das Haus und den Garten gekümmert. Er hat hier sogar gewohnt, da drüben in dem kleinen Gartenhäuschen. Er und Molly waren ein Herz und eine Seele. Das Mädchen war ganz vernarrt in den alten Mann. Und warum hat Mr. Winston ihn entlassen? Pete ist alt und sehr krank. Wow. Er wurde immer schusseliger, hat alles Mögliche vergessen. Manchmal hat er den Weg nach Hause nicht mehr gefunden. Okay. Oder er hat das Essen auf dem Herd anbrennen lassen. Das ist ja ganz schön gefährlich. Aber er hätte das ganze Haus abbrennen können. Allerdings. Mr. und Mrs. Winston waren überzeugt, dass er es in einem Pflegeheim besser haben würde, als hier bei uns. Sie haben ihm ein hübsches Zimmer mit Blick auf den Hafen in dieser noblen Seniorenresidenz in New Haven besorgt und kommen für die gesamten Kosten auf. Wow. Sehr großzügig, aber irgendwie auch ein bisschen herzlos. Sie haben es doch nur gut mit ihm gemeint. Vielleicht hat dieser Pete Hobson das ein wenig anders gesehen. Und um sich zu rächen, hat er Molly entführt. Könnte ja durchaus sein. Ich kann das einfach nicht glauben. Molly und Pete waren die allerbesten Freunde. Sie hat jede freie Minute bei ihm im Gartenhäuschen verbracht. Die beiden haben sich zusammen immer kleine Zaubertricks ausgedacht. Zaubertricks? Ja, manchmal haben sie sich sogar als Zauberer verkleidet und für uns eine richtige Zaubershow veranstaltet. Das war hinreißend. Gertrud, wo steckst du denn? Du lieber Himmel, ihr müsst schnell verschwinden, Kinder. Gertrud! Dürfen wir noch einen Blick in Hobsons Gartenhäuschen werfen? Vielleicht finden wir dort irgendeinen Hinweis darauf, was mit Molly passiert ist. Ich weiß nicht. Ich bitte, Mrs. Miller. Wir beeilen uns auch. Und dann machen wir uns gleich auf die Suche nach Molly. Ja, sofort. Na gut, meinetwegen. Aber passt bloß auf, dass Mr. Vincent euch nicht dabei erwischt. Hier ist der Schlüssel. Vielen Dank. Ja, Legt ihn einfach unter die Fußmatte, wenn ihr wieder geht. Okay, klar. Gertrud, wo bleibst du denn? Gertrud! Ja, Mr. Vincent, ich komme. Nachdem die besorgte Gertrud eilig ins Haus gelaufen war, schlichen die fünf Freunde zum Gartenhaus und öffneten vorsichtig die Tür. Das Reich des alten Piet war zwar klein, aber unglaublich gemütlich eingerichtet. Die Wände waren voller Fotografien, von denen ihnen ein fröhliches Mädchen und ein glücklicher alter Mann entgegenlachten. Meist waren die beiden in schwarze Samtumhänge gehüllt, und trugen spitze mit glitzernden Sternen verzierte Hüte. Auch Roberta, die Brieftaube, war auf einigen Bildern zu sehen. Mal saß sie bei Molly auf der Schulter oder sie lugte aus einem schwarzen Zylinder hervor, der nun auf einem wuchtigen Eichentisch in der Ecke der Wohnstube neben lauter Töpfchen und Fläschchen und den seltsamsten Gerätschaften lag. Die Haushälterin Gertrud hatte recht. Piet und Molly waren eindeutig die besten Freunde, die ein sehr besonderes Hobby miteinander teilten. Der alte Mann hatte ganz sicher nichts mit dem Verschwinden seiner kleinen Freundin zu tun. Trotzdem beschlossen die fünf Freunde, ihm einen Besuch im Altenheim abzustatten. Erstens wollten sie ihn unbedingt einmal kennenlernen und zweitens hatte er ja vielleicht eine Idee, wer hinter dieser seltsamen Entführung stecken konnte. Da wären wir. Wow, das ist aber wirklich eine schicke Hütte, oder? Total. Sieht fast aus wie ein echtes Schloss. Ich schätze, hier kann man es ganz gut aushalten. Ach, ich weiß nicht, Dick. Die alten Herrschaften, die hier wohnen, die tun das meistens nicht freiwillig. Bestimmt nicht. Viele werden von ihren eigenen Kindern in so ein Heim abgeschoben, weil sie alt und krank sind. Ja, genau. Und dann sitzen sie den lieben langen Tag am Fenster und warten sehnsüchtig darauf, dass jemand vorbeikommt und sie besucht. Stimmt. Was für eine grauenhafte Vorstellung, oder? Da nützt auch die tollste Umgebung nichts. Aber manchmal sind die alten Leute doch auch so krank, dass sie gepflegt werden müssen. Und das scheint ja wohl bei diesem Pete Hobson der Fall zu sein. Ich finde es jedenfalls ziemlich anständig, dass die Winstons ihn hier untergebracht haben und nicht in äh, irgendeiner so äh, Bruchbude. Ja, gut, aber trotzdem. Also ich möchte später auf keinen Fall in so einem Heim enden. Ganz egal, wie Nobel es auch aussehen mag. Aber Mr. Hobson konnte sich das wohl nicht aussuchen. Gut, äh, kommt Leute, lasst uns reingehen und ihn einfach selber fragen, okay? Hey. Vielleicht ist es hier gar nicht so schlimm, wie ihr euch das vorstellt. Hoffentlich. Rauschen. Guckt euch das doch mal an Alles vom Feinsten Ich finde, man kann wirklich schlechter wohnen Allerdings Mrs. Eddington, Ich habe Ihnen hundertmal gesagt Sie sollen das Zimmer nicht allein verlassen Ist denn das so schwer zu begreifen? Wenn das noch einmal vorkommt Hat das Konsequenzen Husch, zurück jetzt Warten Sie gefälligst, bis jemand Zeit für Sie hat Das ist doch wirklich nicht zu fassen Wie die kleinen Kinder. Es ist ja Zeit, dass ich hier die Kurve... Ah! Meine Güte, habt ihr mich erschreckt? Tut uns leid, ja. wir, wir möchten nur unseren Onkel Pete besuchen. Ja, genau, unseren lieben alten Onkel Pete. Pete Hobson? Ja, ja, richtig, genau. er ist nämlich der Bruder unserer Mutter und wir haben ihn seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ja, ja, ja da muss ich euch leider enttäuschen. Wieso? Ja. Ihr könnt euren lieben alten Onkel nicht besuchen, denn er ist seit gestern Abend spurlos verschwunden. Was? Wie bitte? Er war nicht in seinem Zimmer. Und im Haus ist er auch nirgendwo. Oh. Wahrscheinlich ist er wieder mal weggelaufen. Das kommt leider alle Nase lang vor. Weggelaufen? Aber dann müssen Sie doch nach ihm suchen. Nachher passiert das. Das lass mal Aber meine Sorge sein. Rita Marlow hat hier alles im Griff. Ja. Rita, Marlow, ja, wer ist denn das? Na, wer schon? Ach so, tut mir leid, Mrs. Marlow. Mein Bruder ist manchmal etwas schwer vom Begriff. Würden Sie uns freundlicherweise kurz in Onkel Peets Zimmer bringen, damit wir ihm eine Nachricht hinterlassen können? Nein, auf keinen Fall. Aber und? warum denn nicht? Weil ich es sage. Und jetzt macht das, ihr hier verschwindet. Aber wir wollen doch nur kurz... Mrs. Eddington, jetzt reicht es mir aber. Zurück ins Zimmer und dann wird die Tür von außen verschlossen. Es ist doch okay. Ich will, was steht ihr hier noch so dumm herum? Ach, macht doch endlich, dass ihr wegkommt. Ihr seht doch, was hier los ist. Ich hier. Was ist das Na, Dick? wahnsinnig hier auf. wie sieht's aus? Gefällt es dir in dieser schicken Hütte immer noch so gut? Ja, ganz im Gegenteil. Wenn ich an Pete Hobsons Stelle wäre, dann gibt für mich auch nur das eine. Weglaufen. Und zwar ganz weit weg. Ja. Obwohl einem schon der Duft von Tante Fennys köstlichem Lammbraten das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ, hatten Julian, Dick, Anne und George beim Abendessen keinen rechten Appetit. Auch Timmy schien der unerfreuliche Besuch im Altenheim auf den Magen geschlagen zu sein. Er kaute lustlos auf einem Knochen herum. Die fünf Freunde verabschiedeten sich gleich nach dem Essen und gingen zu Bett. Mitten in der Nacht schreckte Anne plötzlich aus dem Schlaf hoch. Mit angehaltenem Atem lauschte sie in die Dunkelheit. George, George, wach auf! Ist jemand in der Küche? Anne, deshalb musst du mich doch nicht aufwecken. Doch. Das ist bestimmt mein Vater, der ein Glas Milch trinkt oder so. Geh doch mal genau hin, George. Ich wette, das sind Einbrecher. Wir müssen die Jungs wecken. Nicht nötig. Wozu haben wir denn Timmy? Na los, mein Süßer. Wir gehen mal nachsehen, was da unten los ist. Komm, mein kleiner, komm. Nicht. Gegen Timmy haben die keine Chance. Los jetzt. Ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei. Da! Ja. Was oh. soll denn das? Oh. Seid ihr verrückt geworden, die denn hier mitten in der Nacht zu suchen? Ja. Na, dasselbe könnten wir euch ja wohl auch fragen. Also, wir suchen nach einer Kerze. Nachts um halb drei? Ja. Da bin ich ja mal gespannt, wozu ihr die so dringend braucht. Ja. Also, Julian hatte eine brillante Idee. Aha. Äh, auf dem Zettel, den wir bei Roberta gefunden haben. Da stand doch nichts drauf, stimmt's? Ja, absolut gar nichts, stimmt's. Ja, aber ihr erinnert euch an diesen merkwürdigen Geruch, oder? Klar, der Zettel hat stark nach Zitrone gerochen. Ganz genau. Und nun überlegt mal, welches Hobby haben Molly und Pete? Die Zaberei. Ja. Aber was hat das mit dem Zettel zu tun? Ich sage nur... Zaubertinte. Na klar. Die Botschaft auf dem Zettel wurde mit Zitronensaft geschrieben und ja. deshalb ist sie unsichtbar. Es ah. sei denn, man hält das Blatt vorsichtig über eine Kerze. Hm? Dann kann man die Schrift nach und nach entziffern. Ja, ja los, probieren wir es gleich mal aus. Aha. Okay, wartet. Meine Mutter bewahrt ihre Kerzen in einer Kiste da oben auf dem Schrank auf. Ach, deswegen Nun, haben wir sie nicht gefunden. Moment mal. Ähm, ich habe sie... Gleich. Äh, warte. So, Julian, kannst hm? du mir mal die Kiste abnehmen? Ja, klar. Hier, immer. Okay. Jetzt brauchen wir nur noch Streichhölzer. Warte. Sadam, da hier sind welche neben dem Herz. Ach, oh gut. Mann, das ist so aufregend. Ich bin total gespannt, ob da wirklich etwas draufsteht. Ja, pass auf, dass der Zettel kein Feuer fängt, Julian. Ja, ja, klar. Kein Problem. Ich habe alles im Griff. So. Nun halte ich ihn vorsichtig über die Kerze. Und? Oh, das ist so spannend. Na bitte, da steht tatsächlich etwas. Ein S, Aha. ein O und noch ein S. Also SOS. Oh nein, das ist ein Hilferuf. Oh. Da steht noch etwas. Na, was denn? B, C. Was? Oh. S.O.S. Pete. Denkt ihr auch, was ich denke? S.O.S., das heißt auf jeden Fall, dass jemand unsere Hilfe braucht. Ich schätze nämlich, dass dieser jemand Molly ist. Sie hat den Zettel mit Zauberzinte geschrieben und ihn in das Röhrchen an Robertas Fuß gesteckt. Leider hat sich Mollys Brieftaber auf dem Weg zurück in ihren Schlag verletzt und konnte die Botschaft nicht überbringen. Okay, soweit ist alles einleuchtend, aber... Kann mir einer sagen, was das Pete auf diesem Zettel zu bedeuten hat? Na ja, im schlimmsten Fall, dass wir uns geirrt haben und dieser Pete doch kein so guter Freund von Molly ist. Du, du, du meinst, er hat sie entführt und sich nun irgendwo mit ihr versteckt? Mag sein. Er ist auf jeden Fall verschwunden, wenn man der Aussage dieser unfreundlichen Heimleiterin vertrauen kann. Ja. Also, ich schlage vor, dass wir uns selbst davon überzeugen. Ja, aber doch nicht ja. jetzt. Mitten in der Nacht, oder? Ja. Und ab! Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja. Moddy ist vielleicht irgendwo eingesperrt und hat ganz schreckliche Angst. Genau. Also schnappt euch eure Rucksäcke und die Taschenlampen und nichts wie los. Schon auf dem Weg. Die fünf Freunde schlichen sich unbemerkt aus dem Haus und rasten auf ihren Rädern durch die finstere Nacht zum Altenheim in New Haven. Schon von Weitem sahen sie, dass in dem alten Haus kein einziges Licht brannte. Insofern sieht das Gebäude nicht gerade sehr einladend aus. Richtig unheimlich, wie ein altes Hexenschloss. Hoffen wir, dass die Oberhexe nicht gerade ihre Runden dreht. Was wollen wir denn jetzt überhaupt machen? Das Haus ist bestimmt verschlossen. Bestimmt. Und selbst wenn wir da irgendwie reinkommen, haben wir keine Ahnung, welches das Zimmer von Mr. Hobson ist. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, hier mitten in der Nacht aufzukreuzen. Ich glaube, wir sollten lieber die Polizei verstehen. Noch, auf keinen Fall. Ja? Das ist viel zu riskant. Mr. Winston hat bestimmt einen guten Grund, weshalb er das nicht längst getan hat. Du ja, hast recht. Lass mich mal einen Moment nachdenken. Es muss doch eine Möglichkeit geben, ins Haus zu kommen. Hat man er das eben gesehen? Was ja. da oben? dem Fenster im zweiten Stock. Was denn? Da war ein Licht, aber nur ganz kurz. Äh, okay. Vielleicht ist jemand aufgewacht und, und, und musste mal... Da, äh, um. schon wieder. Das Licht geht an und gleich wieder aus. Ja. An, aus, an, aus, an Ach, und aus. Also kurz, kurz lang. Mhm. Das ist das Signal für SOS. Da sendet irgendjemand einen Hilferuf. Wahnsinn. Vielleicht ist Molly hier in dem Zimmer eingesperrt. Mhm. Das werden wir gleich wissen. Ja, und wie? Was? was hast du vor? Ich klettere an der Hauswand hoch und werfe einen Blick in das Zimmer. Das ist aber ganz schön hoch. Tja, und ich bin ganz schön gut in Form. Okay. Außerdem ist da doch dieses Gitter, an dem sich das Grünzeug hochhangt. Das schaffe ich schon. Dick, mach mal eine Räuberleiter, damit ich auf die Mauer klettern kann. Ja. Ja? Warte. Okay. okay, los. Oh Mann, du bist aber auch nicht gern im Fliegengewicht. Jetzt dich nicht so an. Okay. die erste Etappe wäre schon mal geschafft. Fall bloß nicht runter, Julien! Keine Sorge, ey. Das Gitter mit dem Grünzeug ist fast so gut wie eine Leiter. Das ist eh voll, Julian. Aber das machst du toll. Gleich hast du den Fenstersims erreicht, ja? Kannst du schon irgendwas sehen? Ja, warte. Die Vorhänge sind zum Glück nicht zugezogen. Aber es ist stockdunkel in dem Zimmer. Du musst durchhalten, bis die Morsezeichen wieder losgehen. Ach ja. oh, da. Kurz, kurz und lang. Okay. Ich sehe ein Bett. Da sitzt jemand drauf. Das könnte der alte Pete Hobson sein. Wirklich? Ja. Ich glaube, er hat eine Taschenlampe in der Hand. Ich klopfe einfach mal ans Fenster. Mhm. Er hat mich gesehen. Er fuchtet wie wild mit der Taschenlampe herum. Ich glaube, er will, dass ich zu ihm reinkomme. Kannst du das Fenster von außen öffnen? Warte. Ach oh, nee. Keine Chance. Dann musst du Mr. Hobson ein Zeichen geben, dass er es von innen aufmachen soll. Ach, das tue ich doch schon die ganze Zeit. Aber wie es aussieht, kann er sein Bett nicht verlassen. Was? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Er ist festgebunden. Festgebunden? Ja, wir müssen sofort da rein und ihm helfen. Neben der Treppe zum Haupteingang ist ein Kellerfenster. Da steht ein Spalt offen. Vielleicht schaffen wir es ja, uns da durchzukrutschen. Okay, komm schon mal vor. Ich bin gleich bei euch. Ja, bis gleich. Oh. In rannten Dick, Ann, George und Timmy ums Haus herum. Das Kellerfenster war nur mit einem kleinen Haken arretiert, den Dick blitzschnell aufgeschoben hatte, sodass die Freunde ohne Probleme hindurchschlüpfen konnten. Auf zehn Spitzen schlichen sie durch den muffigen Keller hinauf in die Eingangshalle, die nur schummrig beleuchtet war. Sie rannten die Treppenstufen zum zweiten Stock hinauf, geradewegs zu dem Zimmer, in dem Pete Hobson gefesselt in seinem Bett liegen musste. Auf der Tür steht Pete Hobson. Ja. Aber Anklopfen bringt's nicht mehr. Wir müssen das Schloss knacken. Mhm. Lass mich mal ran. Aber mach das keinen Krach, Dick. Wenn uns jemand hört, kriegen wir bestimmt einen Riesen Ärger. Ich bin vielleicht nicht so gut im Hauswände hochklettern, aber Dafür ist Schlösserknacken eine meiner leichtesten Übungen. Okay. Das stimmt. Lass, Lass uns hin. So, rein mit ja. euch. Ja. Hallo, Mr. Hobson. Bitte bekommen Sie keinen Schreck. Wir oh. sind hier, um Ihnen zu helfen. Ich bin Julian. Die Erscheinungen vor Ihrem Fenster. Ja, ja. Und das sind Anne, Dick und George. ja, <lacht> ja und äh, das hier ist Timmy, der Fünfte in unserem Bunde. Oh. Das ist aber nett, dass ihr mich besuchen kommt. Ach, ist ja schon eine ganze Weile her, dass wir uns gesehen haben, nicht wahr? Ja. Ihr seid groß geworden. Mr. Ähm, Hobson. Sie bringen da etwas durcheinander. Hm. Wir haben uns noch nie gesehen. Ach. Meine Brüder und ich leben gar nicht hier. Wir verbringen nur die Osterferien bei unserer Cousine George. Ach, ja? Ja. Das ist ja merkwürdig. Ich hätte schwören können. Naja, muss ich mich wohl geirrt haben. Egal, egal. Es ist trotzdem schön, dass ihr da seid. Ach. Könnt ihr mir mal helfen, mich loszubinden? Na, na klar. Ja. So. War das die Heimleiterin, die sie am Bett festgebunden hat? Rita. Ja, ja. Rita ist keine nette Frau, sie ist böse. So. Oh, so. Ja, jetzt haben Danke, wir Danke, mein Kind. Gerne. So ist es schon viel besser. Oh. Äh, Mr. Hobson, äh, hm? wir sind hier, weil wir auf der Suche nach Molly sind. Sie wissen doch, wer Molly ist, oder? Meine kleine, süße Molly. Warum ist sie denn nicht mitgekommen? Ja, sie, sie konnte nicht mitkommen. Ach. Weil sie nämlich verschwunden ist. Ja. Wahrscheinlich hat sich jemand entführt. Oh nein, nein, nein. Nicht meine Molly. Oh. Wer tut denn so etwas? Ja, das. Ähm, wir hatten gehofft, dass Sie uns das vielleicht sagen können. Aber wie es aussieht... Ach, Moment, Moment. Molly war gestern hier. Wirklich? Ja. Äh, wie bitte? Wann? Wann ist Molly hier gewesen? Ja, wann? Weil am Abend. Okay. Es war schon dunkel. Aber ich habe sie vom Fenster aus gesehen. Oh. Sie hatte Roberta bei sich, in ihrem kleinen Käfig. Ich habe mich so sehr gefreut, dass die beiden mich besuchen kommen. Sie hat sie also gestern Abend noch besucht? Nein, das hat sie nicht. Aber, Mr. Hobson, Moment mal. Sie haben doch eben noch gesagt, Sie hätten Molly und Roberta gesehen. Das habe ich ja auch. Aber die beiden haben es sich dann wohl anders überlegt. Die sind nicht auf mein Zimmer gekommen. Aha. Das... Hat mich sehr traurig gemacht. Äh, Mr. Hobson, bitte, versuchen Sie sich zu erinnern. Konnten Sie sehen, wie Molly ins Haus gegangen ist? Moment mal. Ja, jetzt erinnere ich mich. Rita ist ihr draußen entgegengelaufen und dann sind die beiden zusammen mit Roberta ins Haus spaziert. Aber, aber, aber Molly und Roberta sind nie hier in ihrem Zimmer angekommen, ja? Nein, nie. Okay. Ich habe gewartet und gewartet. Irgendwann bin ich dann einfach raus auf den Flur gegangen, um nach Molly zu schauen. Aha. Rita will nämlich nicht, dass ich allein das Zimmer verlasse, aber ich musste doch nachsehen, wo meine kleine Molly bleibt. Bitte? Rita war sehr böse auf mich. Sie hat fürchterlich geschimpft und gesagt, dass sie mir das mit Mollys Besuch nur eingebildet hätte. Bitte? ha Ja, ja. Und dann hat sie mich zurück ins Bett gebracht und mich festgebunden. Also, Zu meiner eigenen Sicherheit, Ach, hat sie gesagt. Böse alte Hexe. Ja. Bestimmt hat sie Molly entführt und hier irgendwo im Haus versteckt. Wie gemein Wie. ist das denn? Wahrscheinlich hat sie Mr. Winston gedroht, dass sie seiner Tochter etwas antut, wenn er die Polizei einschaltet. Oh, ja. Die Frage ist allerdings, wo man am Ostersonntag Bargeld für die Lösegeldforderung auftreiben soll. Das bedeutet, dass diese Rita Molly mindestens noch einen Tag irgendwo versteckt halten muss. Hm. Bis Mr. Winston das Geld bezahlt hat. Ach, die arme Molly. Zum Glück hatte sie Roberta bei sich und konnte sie mit einer Botschaft losschicken. Tja, aber leider hat sich ihre Brieftaube auf dem Weg verletzt. Hm. Wie wäre es denn, wenn wir Roberta einfach hierher holen? Vielleicht kann sie Molly hier ausspüren. Eine Brieftaube ist kein Hund, Kleines. Ja, sie findet immer nur den Heimweg in ihren Schlag. Ja, dann müssen wir eben das ganze Haus durchsuchen. Und zwar auf der Stelle. Oh nein, nein, nein, nein. Ihr müsst sofort von hier verschwinden, Kinder. Warum das denn? Sie wollen doch sicher auch, dass wir Molly finden. Natürlich, oder? Nicht unbedingt. Aber es ist zu spät. Es ist zu spät. Nicht wollen, Mr. Hobbs. Hört ihr das? Rita auf ihre Motorroller. Die Frühschicht fängt gleich an. Wenn sie euch hier findet, seid ihr verloren. Oder auch nicht. Also ehrlich, George, ich, ich fürchte, Mr. Hobson hat leider recht. Wahrscheinlich ist es das Beste, wir verschwinden und verständigen doch die Polizei. Nein, nein, ich habe eine bessere Idee. Hm? Wir bringen Rita dazu, uns höchstpersönlich dahin zu bringen, wo sie Molly versteckt hält. Ach, ja, ja, ja, ja, ja. Und wie sollen wir das bitte sehr anstellen? Schönen guten Morgen, liebe Frau Rita. Wir sind nochmal auf einen Sprung vorbeigekommen, um, um Molly abzuholen. Ja, Wenn Sie äh, bitte die Güte hätten, uns zu ihr zu bringen. Oder ach, oder wie? Vergiss ach, es, Ich <lacht> doch nie. Freiwillig bringt sie uns natürlich nicht zu Molly, aber vielleicht unfreiwillig. Was? Hast du, vor? du solltest uns deinen Plan schnell verraten, George. Sie ist gerade zur Haustür reingegangen. Okay, hört zu. Ihr versteckt euch mit Timmy irgendwo hier im Zimmer. Etwa unter dem Bett Das wird viel zu eng. Nein. Da hinten, da gibt es doch ein kleines Bad. Da werdet ihr schon alle reinpassen. Ja, und was ist mit dir? Also, ich spiele den Lockvogel und lasse mich von Rita erwischen. Ich sage ihr frech ins Gesicht, dass ich sie verdächtige. Mit etwas Glück ist sie dann so sauer, dass sie mich ebenfalls einsperren wird. Auf einer Erpressung mehr oder weniger kommt es ihr wahrscheinlich nicht mehr an. Und wenn sie dich dann vielleicht in das Versteck bringt, in dem vielleicht auch Molly eingesperrt ist, sollen wir hinterher schleichen und sie vielleicht auf frischer Tat überführen? Also, das sind ganz schön viele vielleicht. Der Plan ist nicht perfekt, ich weiß. Aber vielleicht haben wir ja einfach Glück. Auf jeden Fall müsst ihr euch so lange versteckt halten, bis sie mich eingesperrt hat. Mhm. Egal, was passiert, ihr dürft das Bad erst dann verlassen, wenn sie mit mir verschwunden ist. Mhm. Und dann müssen wir uns auf Timmy Spürnase verlassen. Im Gegensatz zu Roberta ist Timmy nämlich ein Hund und keine Taube. <lacht> und er wird mich überall finden. Nicht wahr, mein Süßer? Ja, feiner Hund. Das klingt was? nicht ganz ungefährlich, aber ich bin trotzdem dafür, dass wir es versuchen. Was ist mit euch? Dick? Julian? Seid ihr dabei? Ein Versuch ist es vielleicht wert. Ja. ja, ja. Falls es nicht klappt, könnt ihr immer noch die Polizei verständigen. Na los, dann äh, wollen wir uns alle mal schnell ins Badezimmer quetschen. Okay. Ja? Also, mein Süßer, ich verlasse mich auf deine kleine Spürnase. Aber du musst jetzt ganz, ganz still sein. Hörst du? Dann ab mit euch. Mr. Hobson? Sie bleiben einfach im Bett liegen ja, ja, ja. und so wie wir Rita auf dem Flur hören, schlagen sie kräftig Alarm. Ich locke die alte Hexe an und dann legen wir gemeinsam das Handwerk herrlich. Ja. Prima. Seid ihr alle bereit? Ja, jawohl, jawohl, jawohl. Ja, zeigen wir es der alten Hexe. Na, so, auf ins Bad. Dicht aneinander gedrängt in dem winzigen Bad, lauschten julien Dick und Anne mit angehaltenem Atem, wie die Heimleiterin in Mr. Hobsons Zimmer gestürmt kam. Psst! Mach die Tür ein Spaltbreit auf, julien Ja? Ja. Okay. So. Psst. Ach, Mrs. Marlow, bitte regen Sie sich nicht auf. Ich weiß, ich hätte nicht einfach die Tür zu Onkel Peeps Zimmer aufbrechen dürfen. Aber ich habe mir so große Sorgen um ihn gemacht. Er hat ganz laut gejammert. Und da dachte ich, dass er vielleicht Schmerzen hat und, und dringend Hilfe braucht. Du willst mir also weismachen, dass du ganz zufällig hier an seiner Tür vorbeigekommen bist? Naja, ich, ich, ich war draußen vorm Haus und da habe ich gehört. Also da hast du draußen vorm Haus gehört. Hört, wie hier im zweiten Stock ein alter, schwacher Mann gejammert hat. Ja, er hat nämlich sehr laut gejammert. Verstehen oh Sie das? Oh. Ach, gleich gibt es ein fürchterliches Donnerwetter. Aber oh, George, ich möchte nicht mit ihr tauschen. Na ja, also wenn einer mit der alten Hexe fertig wird, dann ist das George. Ui. Schluss mit dem Theater! Glaubt ihr denn, ich lasse mich von zwei so untalentierten Schauspielern wie euch beiden an der Nase herumführen? Los, schnapp dir eins von den Seilen und binde deinen lieben Onkel Pete wieder am Bett fest. Aber, aber, aber... aber. Keine Widerrede. Aber, aber. Na bitte, geh doch. Das zweite Seil bringst du jetzt hier zu mir. Sehr schön. Und streck deine Hände aus. Ab ich denn? Aber warum wollen sie mich denn fesseln? Wir machen jetzt einen kleinen Ausflug. Ich will nicht riskieren, dass du mir davon läufst. Aber aua, nicht so fest, sie tun mir doch weh. Stell dich bloß nicht so an. Und jetzt komm, na los, ein bisschen schneller, wenn ich bitten darf. Was soll denn das? Aua! Wo bringt sie mich denn jetzt hin? Oh. Nur mit Mühe konnten Anne und Dick ihren Bruder Julian davon abhalten, George sofort zu Hilfe zu eilen. Aber wenn Georges Plan gelingen und Rita sie zu Mollys Versteck führen sollte, mussten sie wohl oder übel noch eine Weile abwarten. Nach etwa zehn endlos langen Minuten hielt es Julian nicht mehr aus. Du hast vollkommen recht, Timmy. Wir haben jetzt lange genug gewartet. Na dann, nichts wie los. Machen wir uns auf die Suche nach George und Molly. Wir sind gleich zurück, Mr. Hobson, ja? ja? Mit George und Molly. Und dann holen wir sie hier auch raus. Das wäre ja wunderbar, mein Junge. Also, bis gleich. Ja. Und viel Glück, Kinder. Danke. Jetzt bist du dran, Timmy. Wo ist George? Los. Such sie, Timmy, los. Aber bleib schön bei Fuß, hast du? Jetzt befreien wir George. Genau. Und Molly hoffentlich auch. Heise. Uh -huh. ja. Komm, Timmy. Die Luft scheint rein zu sein. Ab geht's, Timmy. Such George. Wir bleiben dicht hinter dir. Kommt, Leute. Ich glaube, Timmy hat schon eine Spur. Du bist der Beste, Timmy. Super. Ja, wirklich, Timmy. Große Klasse. Aber kannst du bitte einen Gang runterschalten? So schnell kommen wir nicht mit. Wir? Du meinst, du kommst nicht so schnell mit. Mir kann es gar nicht schnell genug gehen. Je eher Timmy die beiden Mädchen aufgespürt hat, desto besser. Ist doch klar. Aha. Aber ich bin trotzdem gespannt, ob du mit Timmys Tempo mithalten kannst. Wenn er gleich die, die steile Wendeltreppe da vorne hochflitzt. Kein Problem. Wir warten oben auf euch. Den Tempo kann ich doch nicht ganz halten. Warte, ich mach dich los. So, lauf schon vor. Ich bin gleich bei dir. Oh Mann, oh Mann. Ich war auch schon mal fitter. Diese blöde Treppe nimmt ja kein Ende. Ich komme, Timmy. Gleich befreien wir George. Nur noch drei Stufen. Und nun? Endstation. Jetzt war es wirklich schneller als der Schall. Puh. Ui, war das anstrengend. Oh, ja. Ich bin… Moment mal. Was soll das denn? Timmy? Wo hast du uns denn hierher geführt? Das weiß ich was? mich auch. Hier geht's nicht weiter. Aber wo sollen denn hier die beiden Mädchen versteckt sein? Tja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, was Timmy sich dabei gedacht hat. Das sollte kein Vorwurf sein, Timmylein. Auch Spürnasen können sich mal verschnüffeln. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich, ich habe mich all die, all die vielen Stufen ganz umsonst hochgequert. Also ein neuer Versuch. Timmy, sei ein braver Hund. Such George. Na los, mein Süßer. Versuch's einfach nochmal. Kann mir mal einer erklären, warum dieser sture Hund sich nicht vom Fleck hören will und stattdessen pausenlos die Decke über uns anbellt? weil Timmy eben doch die beste Spürnase der Welt hat. Guckt doch mal ganz nach oben, Leute. Was seht ihr da? Naja, eine ganz normale Decke, die unbedingt mal wieder neu gestrichen werden müsste. Aha. Die Farbe blättert überall ab und... Ich, ich werde verrückt. Das sind gar keine Risse in der Tapete. Das ist eine Öffnung. Aha. Wahnsinn. Genau in der Mitte ist so sowas wie ein, wie ein Griff. Ja, den, den sieht man kaum, weil der auch weiß angemalt wurde. Stimmt. Und da lauter Fetzen von Farbe und Tapete drumherum hängen. Ich wette, dahinter verbirgt sich eine von diesen ausklappbaren Treppen aus Holz. Wenn wir irgendwie einen den Griff herankommen würden. Vielleicht mit dem Besenstiel, der da hinten in der Ecke an der Wand lehnt. Ach, du bist genial, Anne. Es ist nicht einfach nur ein Besenstiel. Das ist der Hack, mit dem man die Treppe herunterlassen kann. Also, worauf warten wir noch? Da, da, Timmy! Bitte entschuldige, dass ich für einen kurzen Moment an deiner Spürnase gezweifelt habe, okay? Hier, los. Zusammen. Ja. Die herausgeklappte Holztreppe führte hinauf auf den Dachboden. Obwohl es dort oben stockdunkel war und man die Hand nicht vor Augen sehen konnte, war Timmy fröhlich bellend losgerannt. Als Julian endlich die Taschenlampe aus seinem Rucksack gefischt und eingeschaltet hatte, konnten sich die Kinder erklären, warum sich Timmys begeistertes Bellen plötzlich in ein jämmerliches Jaulen und Winseln verwandelt hatte. Ein riesiger Berggerümpel hatte den Hund förmlich unter sich begraben. staubig. Ja. Halt durch, George. Wir müssen Timmy erstmal befreien und dann kämpfen wir uns durch zu dir. Äh, ist Molly bei dir? Ja, aber ihr solltet euch ein bisschen beeilen. Hier geht's gar nicht gut. Sekunde noch. Ja. Das ist so, Timmy. Geschafft. Lauf zu George. Oh, das ist ja wirklich die reinste Müllketten hier. Ja. Da holt man sich noch eine Staubvergiftung. Das seid ihr ja endlich Bindet uns schnell los Und dann nichts wie weg hier ist Klar Ich bin so froh, dass ihr mich gefunden habt Und wir erst oh, ja. Tut mir wirklich total leid, was dir passiert ist Nicht. Damit darf diese Rita nicht ungestraft davonkommen. Auf gar keinen Fall Wir sollten uns jetzt ein bisschen beeilen Los äh. Was war das? Oh nein Das darf doch nicht wahr sein. Das war Rita. Sie hat die Treppe wieder hochgeklappt. Was soll das etwa heißen? Wir sitzen in der Falle. Man kann diese Treppen leider nur von unten aus rauf und runter lassen. Bitte nicht. Nee. Ich halte es hier nicht länger aus. Ich will nach Hause. Zu meinem Papa. Hey. nicht rein, Molly. Hey. Wir, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ganz bestimmt. Wirklich. Warum bist du denn überhaupt von zu Hause weggelaufen? Weil weil ich meinem Papa und Claire nicht zur Last fallen will. Was? Sie haben doch jetzt ihr neues Baby und sind eine Familie. Aha. Das störe ich nur. Ach, Molly. Genau wie der alte Pete. Den haben sie ja auch weggeschickt. Ach Molly, das ist wirklich das Allerdümmste, was ich jemals gehört habe. Glaubst du im Ernst, dass dein Vater dich nicht mehr lieb hat? Weil jetzt ein Bruder oder eine Schwester geboren wurde? Also, ich habe zwei Brüder und meine Eltern haben uns alle drei gleich lieb. Ah, ja. ja, aber Claire ist doch nicht meine richtige Mutter. Könnte es vielleicht sein, dass du ihr nie eine richtige Chance gegeben hast? Ja, vielleicht. Na, dann schlage ich jetzt vor, dass du es einfach mal versuchst. Ja. Genau. Dein Vater wird überglücklich sein, wenn du endlich wieder zu Hause bist. Ach, diese Wette gewinnst du, Dick. Aber apropos zu Hause, wir sollten uns jetzt langsam ernsthaft überlegen, wie wir hier rauskommen. Um Hilfeschreien wird nichts nützen. Hier oben kann uns niemand hören. Stimmt, das habe ich auch versucht. Und durch das winzige Fenster da kann sich keiner von uns hm. durchzwängen. Ja, und selbst wenn. Aus dieser Höhe am Haus runter zu klettern, ist lebensgefährlich. Ich bin zwar kein Feigling und gar nicht mal so schlecht im Klettern, aber das traue ich mir nicht zu. Tja, fliegen müsste man können. So wie Roberta, Sie ist durch das Fenster geschlüpft und losgeflogen, um Hilfe zu holen. Wenn ja. ihr sie nicht gefunden hättet... Mhm. Nur leider ist die Hilfe jetzt keine Hilfe mehr. Mhm. Äh, und eine zweite Roberta haben wir nicht. nicht. Aber wir haben Timmy. Ja, George, äh, dein Timmy ist, ist wirklich ein ganz toller Spürend. Mhm. Ja, und, und ein richtig feiner Kerl, ohne Frage. Aber mhm. äh, fliegen äh, kann er nun wirklich nicht. Das muss er auch nicht. Äh, äh, wenn wir ihn in diesen alten äh, Weidenkorb hier setzen, äh, brauchen ja? wir nur noch etwas... Wie ein langes Seil. Und dann können wir Timmy vorsichtig durch das Fenster abseilen. Hey, das ist die Rettung, George. Oh, das ist super. Los, Leute, sucht nach einem Seil. Aha. Oder nach alten Laken und Stofffetzen, die wir zu einem Seil zusammenbinden können. Hey. okay. Ähm, Molly, hast du noch etwas von der Zaubertinte übrig, mit der du die Botschaft auf den Zettel geschrieben hast, den wir bei Roberta gefunden haben? Oh, leider nicht. Das war der allerletzte Rest, den ich durch Zufall in meiner Jackentasche gefunden habe. Oh, schade. Ach, das macht nichts. Timmy schafft das auch ohne Zettel. Yeah. So, so, fertig. Also, ich glaube, das Seil ist lang genug. Mhm. Ja, garantiert. Und sicher ist es auch. Ja. Die Knoten sind alle ganz fest. Okay, Na, dann kannst du ja losgehen. Komm mal her, Timmy. So, feiner Junge. Brav. Hier geht's jetzt rein in den Kopf und dann machst du schön Platz. Ja, feiner Hund. Du musst jetzt ganz tapfer sein und genau zuhören, was ich dir sage. Timmy hörte aufmerksam und mit gespitzten Ohren zu, was George ihm erklärte. Er gab keinen einzigen Mucks von sich, als die Kinder den Korb, in dem er saß, durch das Dachfenster schoben und ihn dann ganz behutsam aus der schwindelnden Höhe auf den Rasen vorm Haus absalten. Erst als er unten angekommen war, hörten die Freunde sein freudiges Bellen, das aber augenblicklich immer leiser wurde. Timmy hatte sich auf den Weg zum Felsenhaus gemacht, um Hilfe zu holen. Nun würde es nicht mehr lange dauern und Tante Fanny und Onkel Quentin würden kommen und sie endlich alle befreien. Davon war George felsenfest überzeugt. Auf die Gefahr hin, dass ihr mich alle für einen begriffsstutzigen Trottel haltet? Nein, nein, nein. Oh. Ja, ich muss die Geschichte einfach nochmal hören. Ach, Vater! Das wäre dann schon das vierte, nein, sogar das fünfte Mal. <lacht> Ach, dein Sohn fängt auch schon an zu so protestieren, Liebling. Armer kleiner Willi. Darf ich ihn mal halten, Claire? Ja, Gerne, Molly. Nicht weinen, mein Süßer. Oh. Unser Vater kann einem manchmal ganz schön auf die Nerven gehen. <lacht> oh. Na toll, ihr zwei scheint euch ja mal wieder einig zu sein. Da kommen harte Zeiten auf uns zu, Claire. Meine Rede. Eltern werden ist nicht schwer. Eltern sein dagegen sehr. Ach oh, Quentin. <lacht> also, ich habe kein Problem damit, die Geschichte vom tapfersten und klügsten Hund der Welt immer wieder zu erzählen. Ich bin so stolz auf meinen Timmy. Ach, das kannst du auch sein, mein Schatz. Ja, ohne Timmy hätten wir euch da oben auf diesem Dachboden sicher nicht so schnell gefunden. Und diese furchtbare Person, diese Rita, würde nicht hinter Schloss und Riegel sitzen. Ja, das ist doch ja. Okay. Nun kriegt sie mal am eigenen Leib zu spüren, wie sich das anfühlt, Wenn man eingesperrt wird, geschieht der alten Hexe recht. Ja, und, äh, ohne Timmys heldenhaften Einsatz hätte sie richtig viel Lösegeld für Molly und für uns kassiert und hätte sich damit aus dem Staub gemacht. Ja, ja, ja. Und wir wären auf dem Dachboden zwischen all dem Gerümpel elendig verhungert. Ja, ja, ja. Apropos, darf ich mir noch ein Stück von dem leckeren Apfelkuchen nehmen, Mrs. Winston? <lacht> Na klar, Dick, greif ruhig zu. Danke. Ich finde es übrigens sehr nett, dass Sie Pete wieder hier bei sich aufgenommen haben. Schmeckt. Ja, wir hätten ihn niemals in dieses Altenheim abschieben dürfen. Das, das war unverzeihlich. Schwamm drüber, Papa. Schließlich machen wir alle mal Fehler. Ach, mein kluges Mädchen. Ich hab dich lieb, Molly. Ich dich auch, Papa. Ach, Kinder, ist das schön. Ich möchte jetzt von euch allen ein Foto fürs Familienalbum machen. Einverstanden? Ja, ja Gertrud. Äh, solange Sie auf dem Boden bleiben und nicht auf irgendwelche wackeligen Leitern klettern. Das ist ich sofort wieder meine Aufgabe. Und äh, falls ich oben auf der Leiter mal vergesse, wo ich bin... Bin ich ja auch noch da und kann mir <lacht> auf die Sprünge helfen. So, und nun will ich endlich losknipsen. Halt, äh, Moment noch, Gertrud. Unser Held des Tages muss unbedingt mit aufs Foto. Ja, ja genau, Timmy. Äh, Timmy, wo steckst du denn? Oh nein, ist das süß. Oh, guck mal, wer da kommt. Timmy. Und Roberta thront mitten auf seinem Rücken. Oh, Wahnsinn. <lacht> Und Timmy bewegt sich super vorsichtig, damit sie nicht runterfällt. Und er hat als einziger daran gedacht, dass Roberta ja auch eine kleine Heldin ist. Ein wahrer Gentleman von Kopf bis Pfote. <lacht> Zwei tierische Helden. Zwei glückliche Familien und mittendrin wir zwei Hübschen. Ich stell die Kamera auf den Baumstumpf, drück auf den Selbstauslöser und komm an meine grüne Seite, meine liebe Gertrud. So. Ja, und nun sagen wir alle mal ganz laut Timmy. Timmy! Timi, Timi, Timi, und Timi, der Hund Wir sind die besten Freunde Ja Timi, Timi, Timi, Timi, Timi, und wir Wir sind hier Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt ihr.